6. A kunyhóban Blair nyugtalanul járkált fels alá. Szemével óvatos röpke pillantásokat vetett a körülötte álló négy férfira. A csoportot Berkeley, 190 cm, jó 90 kiló, McCready, a bronzszobor szerű óriás, Cooper, az alacsony, de erőteljes orvos, és Benning, a csupa izom alkotta.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 Nem akarom, hogy bárki is idejöjjön. Az ételemet is megfőzöm magamnak. Matyokta, ellelharapva a szavakat. Lehet, hogy kinnör most még ember, de én nem hiszek benne. Ki fogok jutni innen, de nem vagyok hajlandó olyan ételt megenni, amit ti készítettetek. Konzerveket akarok. Lezárt konzerveket. Oké, okay, Blör. még ma éjjel megkapod őket, ígérte Berkeley.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 Amin keresztül, az ajtó nyitása nélkül bármit be lehet majd adni a fogóinak. Az egészet két sarokvassal, két retesszel és hozzávetőleg tíz centiméter hosszú sasszegekkel tették biztonságossá, hogy belülről semmi se lehessen kinyitni. Hallották, hogy a túloldalon blur ide-oda járkál, majd zihálva, morogva, átkokat szórva valami nehezet vonszol az ajtó elé.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 Ez az állandóan négyes csoportóban járunk ötlet még szebbé teszi az itteni életünket, mint amilyen eddig volt, tekintett társaira Benning. Mindegyikünk félszemmel a többieket vizsgálja, hogy megbizonyosodjék róla, hogy az semmi különöset nem követel. Hé, fiú, szerintetek is nagyon meghitt kis csapat leszünk? Azt hiszem, most kezdem csak megérteni, mire utalt Konant, amikor azt mondta,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 Fehér csapadéktól megfehéredett, aranyszínű folyadékot tartalmazó kémcsővel, sápatnál is sápatta arccal. Rémülettől elkerekedett szemeiből pedig hullottak a könnyek. Megrédi érezte, hogy a félelem jéghidegtüre, a szívéig hatol, és a halálos hidegség szétárad a melkasában. Dr. Cooper fölnézett. Geri! szólt rekedten. Geri!